דברי הימים א', פרק ט'. וכל ישראל התייחסו והינם כתובים על ספר מלכי ישראל, ויהודה הוגלו לבבל במעלם. והיושבים הראשונים אשר באחוזתם בעריהם, ישראל, הכהנים, הלוויים והנתינים. ובירושלים ישבו מן בני יהודה, ומן בני בנימין, ומן בני אפרים ומנשה. עותי בן עמיהוד, בן, בן עמרי, בן אמרי, בן בני, מן בני פרץ, בן יהודה, ומן השילוני, עשיה הבכור ובניו, ומן בני זרח, ייעואל, ואחיהם שש מאות ותשעים, ומן בני בנימין, סלו בן משולם, בן הודויה, בן השנואה. ויבניה, בן ירוחם, ואלה, בן עזי, בן מכרי, ומשולם, בן שפטיה, בן רעואל, בן יבנייה. ואחיהם לתולדותם, תשע מאות וחמישים ושישה. כל אלה אנשים, ראשי אבות, לבית אבותיהם. ומן הכהנים, ידעיה, ויהו יריב, ויכין. ועזריה, בן חלקיה, בן משולם, בן צדוק, בן מריות, בן אחיטוב, נגיד בית האלוהים. ועדיה, בן ירוחם, בן פשחור, בן מלכיה. ומעשי בן עדיאל, בן יחזרה, בן משולם, בן משילמית, בן עמר. ואחיהם רשים לבית אבותם, אלף ושבע מאות ושישים, גיבורי חיל מלאכת עבודת בית האלוהים. ומן הלוויים שמעיה בן חשוב, בן עזריקם, בן חשביה, מן בני מררי. ובקבקר חרש וגלל, ומתניה בן מיכה, בן זכרי בן אסף, ועובדיה בן שמעיה בן גלל בן ידותון, וברחיה בן אסא בן אלקנה, היושב בחצרי נטופתי. והשוערים שלום ועקוב, וטלמון ואחימן, ואחיהם שלום הראש. ועד הנה בשער המלך מזרחה, המה השוערים למחנות בני לוי. ושלום בן קורא, בן אבי אסף, בן קורח ואחיו, לבית אביו הכורחים, על מלאכת העבודה, שומרי הסיפים לאוהל, ואבותיהם, על מחנה אדוני, שומרי המבוא. ופנחס בן אלעזר, נגיד היה עליהם לפנים, אדוני אמו. זכריה בן משלמיה, שוער פתח לאוהל מועד. כולם, הברורים לשוערים בסיפים, מאתיים ושנים מסר. המה וחצריהם התייחסם, המה ייסד דוד ושמואל, הרועה באמונתם. והם ובניהם על השערים לבית אדוני, לבית האוהל למשמרות. לארבע רוחות יהיו השוערים, מזרח, ימה, צפונה ונגבה. ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל עת עם אלה. כי באמונה המה, ארבעת גיבורי השוערים, הם הלוויים. והיו על הלשכות ועל האוצרות בית האלוהים. וסביבות בית האלוהים ילינו, כי עליהם משמרת, והם על המפתח ולבוקר לבוקר. ומהם על כלי העבודה, כי במספר יביאום ובמספר יוציאום. ומהם ממונים על הכלים, ועל כל כלי הקודש, ועל הסולת והיין, והשמן, והלבונה והבשמים. ומן בני הכהנים, רוקחי המרקחת לבשמים, ומתיתיה מן הלוויים, הוא הבכור לשלום הקורחי, באמונה על מעשה החביתים. ומן בני הקהתי, מן אחיהם, על לחם המערכת, להכין שבת-שבת. ואלה המשוררים, ראשי אבות ללוויים, בלשכות פטורים, כי יומם ולילה עליהם במלאכה. אלה ראשי האבות ללוויים, לתולדותם ראשים. אלה ישבו בירושלים. ובגבעון ישבו אבי גבעון, יעיעל, ושם אשתו, מעכה. ובנו הבכור, עבדון, וצור, וקיש, ובעל, ונר, ונדב. וגדור, ואחיו, וזכריה, ומקלות. ומקלות הוליד את שמעם. ואף הם נגד אחיהם ישבו בירושלים עם אחיהם. ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול. ושאול הוליד את יהונתן, ואת מלכישוע, ואת אבינדב, ואת אש בעל. ובן יהונתן מריב בעל, ומריב בעל הוליד את מיכה. ובני מיכה, פיתון ומלך ותחרע. ואחז הוליד את יערה, ויערה הוליד את עלמת ואת עזמות ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצא. ומוצא הוליד את בנאה, ורפיה בנו, אל עשה ונו אצל בנו עצל בנו. ולהצל שישה בנים, ואלה שמותם, עזריקם בוכרו וישמעאל, ושעריה ועבדיה וחנן, אלה בני עצל.